Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om världens fattigdom. Ja, ökar eller minskar världens fattigdom? Det här är faktiskt en väldigt riktig fråga eftersom den är mycket aktuell. Särskilt med tanke på globaliseringen och den politiska debatten som är igång i världen. Och Jag har valt att se det här ur två olika perspektiv. Dels så har vi Tim O'Neill som har skrivit en artikel som heter Globalization, Fads, Fiction and Facts. Och han hävdar att världens fattigdom minskar. Men vi har också i Globalization, Reducing Poverty and Inequality av Robert Hunter Wade. Och han hävdar istället att världens fattigdom ökar. Låt oss börja med O'Neils artikel. Ja, enligt Onil så går det inte att bortse från att det råder väldigt stora inkomstskillnader mellan de fattiga och rika länderna i världen. Här har ni Potters tabell som visar den skillnaden. 1820 så var de rika ska man säga, tre gånger rikare än de fattigaste länderna, medan 2000 så var de 70 gånger rikare. Men han hävdar istället att de här siffrorna är väldigt missvisande. Och istället så borde man undersöka köpkraften. Från 1970 till, 1979, eller från 1970 till 1997 helt enkelt så minskade den faktiskt lite. Från att vara 15 till 13-1. Och han hävdar att därför så kan man säga att världens fattigdom har minskat lite grann. Om man dessutom tittar på just eh, statistiken, då, så lever befolkningen idag eh, alltså, vad ska man säga, på mer pengar än tidigare. De senaste 25 åren, från 1977 till 2002, då undersökningen gjordes, eh, så minskade befolkningen som levde på mindre än en dollar om dagen det är gränsen för extrem fattigdom, från 20% till 5%. Likaså minskade det som levde på mindre än 2 dollar om dagen från 44 till 18%. Och därför så hävdar ju O'Neill att globaliseringen har lyckats. Särskilt om man dessutom räknar med att befolkningen har ökat. För det här skulle då betyda att världens fattiga befolkning har minskat med mellan 300 till 500 miljoner. Likaså har människor fått tillgång till sjukvård, skolor och så vidare. Dessutom har svälten minskat och livslängden ökat. Men Robert Hunter Wade, han skulle förmodligen inte hålla med. Han hävdar ju att visst, världens BNP ökar. Men det går fortfarande väldigt dåligt för Sydamerika, Afrika och Västra Asien. Det är enbart Södra Asien som har blivit lite bättre. Men... Skillnaden mellan de rikaste länderna och det ska stå söndrasen där har fortfarande växt från 6 000 dollar 1960 till 16 000 dollar 1998. Alltså skillnaden ökar fortfarande även fast de har fått det lite bättre. Och även om man granskar köpkraften så är alltså själva fördelningen fortfarande otroligt orättvis. Och enligt Wade då så är... De siffror som O'Neill använder är väldigt missvisande, därför att han använder sig av Världsbanken. Och visst, det kanske stämmer att den befolkning som lever på mindre än 2 dollar om dagen har minskat. Men världens medelinkomst idag är fortfarande bara 2,5 dollar om dagen. Det är väldigt lite. Majoriteten av världens befolkning lever alltså väldigt nära gränsen. Och frågan som Wade ställer är om de här siffrorna ska räknas som riktiga därför att man ska inte lita på Världsbanken eftersom Världsbanken styrs av de och de rika länderna. De försöker få att se ut som att världens fattigdom minskar, vilket den egentligen inte gör. Istället så bör man titta på FN:s eh, statistik, då den är mycket mer trovärdig. För Världsbanken hävdar att då använder alltså felaktig data. De använde köpkraften hos en dollar 1985, men då var ju den värd alltså mycket mer än vad den är idag. Så de använder gamla siffror för att få att verka som att det går bättre för världen, vilket det egentligen inte gör. Sen tar de inte heller hänsyn till olika länders situation och de sätter den här fattigdomsgränsen alldeles för lågt. De förutsätter att det finns rent vatten, tillgänglig och billig sjukvård, skolor och så vidare, men det gör ju inte det i många fattiga länder. Och han hävdar ju då att fattigdomsgränsen borde ställa ändras. Den kanske inte ska ligga på 2 dollar utan kanske på 3-4-5 dollar. Och då skulle fortfarande typ 3-4 miljarder av världens befolkning räknas som fattiga. Så O'Neill skulle ju hävda att världens fattigdom har minskat men Wade nej. Han skulle snarare hävda att den har ökat. Att mer än 3 miljarder människor idag lever på mindre än 3 dollar om dagen. Och att det fortfarande borde klassas som fattigdom. Särskilt med tanke då på att Världsbanken använder felaktig data. Och Potter han skulle förmodligen hävda eh, att Wade har rätt i det här. Alltså att FN är mycket mer pålitlig än Världsbanken. Dessutom så arbetar sådana som Onil väldigt mycket med ekonomi, vilket gör att det blir tvivelaktigt om man ska kunna tro på dem eller inte. Dock skulle Potter nog hålla med, eh, vad heter det, om att globalisering har fört med sig mycket annat positivt. Flera människor har ju fått tillgång till sjukvård, skolor och så vidare. Men som sagt, det finns ju både fördelar och nackdelar med globaliseringen, varav en tyvärr är att fall i världen fortfarande är alldeles för stor. Så... Fattigdomen har faktiskt tyvärr ökat i världen. Och mer än hälften av världens befolkning idag lever i fattigdom. Och under förhållanden som är väldigt, väldigt hemska och förfärliga. Så tänk lite på det. Hoppas ni lärde någonting i den här föreläsningen i alla fall. Ha det bra så länge. Hej!